Egia da, pixka bat, mintzatu girilarik bat artean, or, laboralimunduko bat zuen artean lehenik, baginduen sentimentoa, gezazpia, eta gezazpia ez, eta horren inguruko debateak, eta hor proposatua ziren uh, gauza guziak, uh, mesoak heldu zideela, baitez badai kostaldetik, eta, uh, emaiten zuen, bon, han lokalizatua da ere, miarritzen gailu ha, uh, alternatiben egizka irunen eta endaian beraz denak kostaldean pasatzen da e, mesoak ere antikabian dira, bilkurak handira, eta ginduen alako sentimentu bat, behar bon, nekaldea, pixka bat, Aparte bezala zela, edo bide buria senditzen altzuela aparte, edo barnekaldeko jendek pentsatzen altzu dela. Hori bon, e, iritaren aferazela eta e, Piskat bat barnekaldea, berba laborari mundia, baina ez bakarri laborari mundia, bon, Piskat aparte senditzen altzuela eta nahi ginduen erran, Eta, han ez bakiak erri laborantza mundutik, baina basi mundutik, horotarat, gure erri tipitatik eta, erran, hor pasatuko den gauza, hor aktualitatea, hor eginen diren gauzak, hor horiukatuko diren gauzak, gureak dire ere, egu... Uh, mundu bakar batean bizi gira denak, eta hor uh, go gaiak, gure gaiak dira. Eta Barnekaldeak badu uh, zerbait ekarzeko, zerbait arteko eta behar du beret presentzia hauken. hori zen bakerreik ideea, hmm. eta... Eta zertan ukan? gira unkituak preseski eskoalerri barnek aldean uh, gailo horietaz. Ba, helenik, uh, bat nivel bat behinogio hor, uh, gezazpia da uh, mundu mailako, Bilkura bat da. Eh? Mundu mailako, batzuek eranen dute, gu, mail goreneko bilkura bat da hor uh, oh, mirritzen, beraz munduko aferak dira hor, oh, eskualerian, eta gure mundu hau eh, berbat gutarik ez txaz, bat asoprak ere, gure mundu hau oso gezki doa, eh? Uh, sozial atletik, jenden erdia behin ogeiago pobrezean da, goseteak onomiliar bat jende honkitzen du, inguru mena eta klima betita egoera txarra guan da, imigrazioaren uh, desmasiak mediterraneoan ikusten dugu zer den, uh, gerlak uh, ari diren unai garatzen. Bon, gure mundu hau irrisku garria da eta lanierrean da eta Hor bilduko diren aintzindariak, uh, uh, zazpi estado edo erresuma aberatzenen aintzindariek, uh, badute ardura, hori eh? egan nahi Eta mundu hori ez da beste, mu, beste mundua gure mundua da, eta guk ere hemen eskuelergen oroko eta barnek ere, behar dugu uh, gure burua identifikatu mundu horren parteide bezala. Hala, hori da lehen nik auza. Gero hor uh, mundu horren trakeskeriari buruz, proposatuak izanen dira, anitz alternatiba, erraiteko, e, beste mundu bat, ez bakari posible da, beste mundu bat ari da erraikitzen, badira beste esperientziak, eta hor ere, eh bahnekaldeak badu ekartzeko eh, baditugu esperientziak baditugu eh, ariketak eh, laborantzaren inguruan laborantza iraunkorra lugarren inguruan luja zaintzeari buruz eh, bahxeri munduak bere l'eau quand descendan jende arte orokorgen hala ordon bahnekaldea ez da aparte hala hori dugo eta mundu oroko horren gira, eta mundu oroko horoen krisiari Eta horrean uh, trakeskeriari, berriz erraiten dut hitza, guk ere ekartzen ditugu gure heineko atera bideak, erantzunak. Eh? Eta azkenean mundua zer da, bako bizi duen realitatea orai, bere inguruan. Eta guk gure inguruan, entzatzen gira, hala, uh, gauza berriak egitea, gauza uh, solidariagoak egitea, iraunkohagoak egitea, naturalari lotuagoak egitea, eta uh, eta elkarren uh, hobekiago bizitzeari buruz saiatzea. Hala, hori da, eta hori nahi dugu ekarri gukere kontra gailuja edo alternatiben egiskan izanen diren debate guzietan. Eta hori uh, hasiko da, meraz endaian, esteskenian ba, jadanik eta lehen bilkurak eginean? Esteskenian hasiko da, estren aldea estesken goizian da. Endaian eta fiko ban batez ere irunen, Izanen da, konferentzia, atelier, ma inguru, batakasek egun bat programatua, eh, bera, gai guziak dira, sozial mailan, klima mailan, herri mailan, eh, estadu, estadurik gabeko herrien eh, gaia batua izanen, da, borroka mota Alternatiba mota guziak aipatuak izanen dira, e, gauza hilunak eta gauza esperantzak herriak ere, eta hori hastezkena, osteguna eta ostirala e, izanen da, hiru egunez, mundu guzitik, eto dira, Euskal Herriak izanen du bere leku osoa, iparaldeak, egoaldeak, kauza guzitan aktore baita, Euskal Herria ere, bera niztasunean, frantziako ordezkariak horrezenen dira, eta internazional mailetik heldu dira, oso ezaguna diren eta bere zitor diren gai guzietan eh, pertsonak. Eta gero bada, larun batean, manifestaldi bat, eh, endaiatik irunerat, ficobaraino eta manifestaldi horrek, Eta hemen azpimahatzen dut uh, uh, argiki, zenta mesumota anitza, ibiltzen baita uh, hanemenka. Manifestazio horrek izan nahi du uh, anitza, koloretsua, baketsua, bortizkideri gabe, familiaha, eta uh, munduko alternatiben uh, uh, manifestazioa, ibil, ibil bidea erraiteko beste mundu hori, itxar opena eta bizi, bizi bidea nolabait eskaintzen alduken beste mundu hori ari gira eraikitzen hemen, han denetan eta hogeen martxia izanenda. Juri eta nahi dugu hemen ere parte artezagun eta eta barnek ere parte hartezan ibil bide hortan, manifestazio hortan munduko beste gure anaiar eben uh, ondoan eh? anistasun hori ez dugu kasunerik eremu eta hegal zabalortako uh, manifestaldi batzutan parte hartzeko, eta hor, ola eginen dugu, kasu eginen dugu eta hori antolatzeidek oso argitute hastetik provokazio mota guziak bastertzia ez erantzutea eta gure helburuet Etan, eh, segur tasunekin eta ibiltzea eta segitzea. Hauriko, izeko hamekontan da larun batean haratzaldeko horlu bat arte edo olako zerbait. Olako, olako zerbait. Ados, mil esker, beraz uh, Michel Berroko, beraz parte hartziagatik, eta da hiori zabaltziagatik eskolegi bainek aldetik. Entzuleeri, edo, taste buru arte uh, endaian eta fiko ban irunen. Mil izker.